Gaurkoan, Ainara Lópezekin aurkitzen naiz Irungo bilgune feministako kidea. Arratxaldeon, Ainara? Opa, arratsaldean. Eta hemen zaude gurekin, ba, irunen e, burutzenari zareten, ekimen batetazitzeiteko, irungo puntu beltzen mapa. Azte ontan e, amaitu da nola bait, ba, horrein dela azte batzu ja, martxan jarritako, prozesua baina proiektu hau aspalditik ba, dator orain dela bi urte gutxi gora bera jarri zenuten ekimen hau martxan ez da? Ba, hori da. Beno, eh, be, berez eh, ekimen honen sorrera ara edo hoz eh, egia da ba zela momentu bat eh, hemen Irunen bertan ba, eraso dexiente mantzirenak eta go beti erasoi erantzun bezala kontzentrazioak da genitun. Ez? Eta momentu batean, ba, beno, ba, pentsatu genuen konzentrazioetik at, e, Zerbait Konstruktiboa eraikitzea. Eta, ben, ba, kointziduetuen nun arkitektu desberdinekin eta, hau atera zen. Zer da puntu beltzen mapa bat? eta Zer da puntu beltz bat, azken finean? Beno, e, kontua da, azken, e, jo bar dugu, iriaren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 E, azkenean zaintza da e, emakumegan erortzen den kontua da eta ba, bus, e, espaloia ondo egotea, zerbitzuak e, nun dauden kokatuak eta guzti hori identifikatzea e, emakumeen eguneroko beharrak ezagutzea eta identifikatzea. Akaso hitz egiten badgu pixka bat, e, nola burutzen ari zareten edo nola burutu duzuten plan hau, ulertu dezakegu ere bai, pixka bat gehiago esaten ari zarena, e, horrein dela bi urte hasi zineten esan bezala, bi auzotan irungo bi auzotan, ba, tallerrak planteatzen, auzo elkarteetan eta emakumeei zuzendutako tailerrak ziren, ez da? Bai, hori da, Beno, ba, e, hau martxan jarri genuenean, pentsatu denun hori, irun oso iria undia da, eta auzoka egitarena, ez? Eta beno planteatzen genuna azkenean, osea emakumeen ahotsak jasotzearena da zela. zela garrantzitsuena, emakumeak nola bizi, biz, nola bizi duten jakiteko, ez? Eta ba, zuko bezala, orain bi urte, bi auzekin hasi ginen parte hartze oso hondiarekin, oso polita irutaia ereman genituen bakoitzean pixkaate formakuntza eta gero emakumeen iritzia iritziak jasotzen. Eta hor, remakumeak egiten dutena da, ba, identifikatzen dituztela nola bait, e, ba kasu hontan beraien auzoan ezagutzen dituzten puntu beltzoiek. Mm -hmm, hori da. Eh egitenenua lehengo tailerrean, ba piska bat azalaraztearena zertasari ginen, ez? Urbanismo eta generoaz hitz egiten dugunean. E, baita ere, ba, ba fitxa batzuen bitartez betetzearena, ba, e, nola bizi duten euren auzoa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 emakume baten egunerokotasuna ba, azkenean bu bat mapa batean jartzen duzu eta kriston buelta pia dira. Gerora e, bi auzo hauetan egin ondoren planteatzen duzute salto bat ematea eta udalarenengaa zuzen zen zate proiektu honekin. Bai, hori da. Beno, ba, e, kontua da e, proiektuaaren berri eman genion udalari Beno, berri baino,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 alkatari zuzenean e, orkestu denoen e, ongizatera bidratu bintuzten eta e, proiektua piskat, txukun pentsatuta ba, onura garria bezala ikusi zuten eta ba, beudekin bat lanean jarri ginen. Eta hori, ba, maitz hori elkarlan horren emaitza azken e, bi astetan ikusi da irunen hauzok e, akustiz ez, baina bost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 Bertan, bueno, e, arkitekta talde bat etorri da proiektuak martxan jartzeko eta esan duzun bezala, ba hori, hiria 5 puntutan banatu genuen, ba auzo elkarte gutxi gorabera 3 auzo elkarte puntu bakoitzean eta bertan, ba hori, dehialdia egiten genuen eh auzoietako emakumei gerturatzeko, eh formakuntza pizkarat jasotzeko, zertasari garen eh hitz egiteko identifikatzeko, e, euren auzoetan zeuden puntu horiek, eta urrengo egunean, e, puntuetara bertara gerturatzeko paseoa egiten genuen. Eta zuek gutxi gora bera bi urtetan eindako prozesu bat bi auzoetan, zoetan, ba, bi astetan, e, ba, irungo beste hau zo guztietan eindak, e, nolatera da hain askar jute, junden e, ba, dinamika hau.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 Aste batean medioetan eta kartela jarri eta guzti hau. Eta baita ere, ba, bueno, ba, kontutan hartu behar da, guk auzo bakoitzean itzean irutaier planteatzen genituela hasiera batean, zerunguretzat parte hartzea e, bermatzeko eta ondo egiteko ba, denbora behar da. De baita ere, ez? Azkenean ez da atezate, baino... Horrelako zerbait beharko, beharko luke izan, eh, emakumeak beretan pixkat jakiteko, jantzeko eta bere haien aportazioa emateko. Orduan, ba, momentu honetan egia da eh, planteatzen zirela eta beste alde batetikan internet bidez ere aportazioak egiteko. Eh, internet bidez arrakastatutua izan da oso. E, jende pija batek parte hartu du, gaindikan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 eh egitea, auzo batean lantzea, oza, e, deialdia landu, e, auzo elkartearekin bildu, bakoitzarekin, ez, ez horrela masiboki egitea. Esaten zenuen internet bidez egondela aukera egiteko ere bai identifikatzeko puntu beltz hoiek, baina nor azkenean harreman e, pertsonalak galtzen dira eta azkenean segurtasuna nola nolabait bermatzeko Barreman pertsonala loiek que hori, ba, ezinbestekoa da, ezta? A, ezinbestekoa gusti, bueno, alde batetikan nik gusteudut, eh badagoela bi faktore daude hor. Eh, bat, espazioak sortu berdilela. Espazioak parte hartze espazio benetasko espazioak, sortu eh auzo elkartetara gerturatzea jendea, hor, hori os, askoza saberatxagoa da. Formakuntzaren kontua, baita ere. Eta beste alde batetikan Azkenean, segurtasunaren eh, kontzeptua oso subjetiboa da. Oso, oso. Eta, azkenean, konpartitzen baduzu, alde batetikan, izan alda oso positiboa, eh, beldurraken diozulako akaso? Bueno, oza, beldurraken txendiozulako, edo segurtasuna ematen dizu, beste batzuk ere beldurra daukatelako. Ez, ez duzulako zure burua bakarri korrela ikusten, ez? Ematen dizu... Eh, kontzientzia bat bezala, ez? Eta azkenean e, bertara gerturatu, guztien artean komentatu eta zurea hotxa kontutan hartzea modu horretan guretzat askozaz ere aberazgarria goa da, internetez ba, balio garria da, ere? Baina guretzat askozaz pozitua izango zen elkart trukatze hori. E, proiektu honek reakzioak e, ba, sortzen ari ditu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 Maisango ba, nuke lehenik eta behin PPek pixkat eh aurreko hau deitu duela e, bere aurreko kanpainari pixkat e, indarra emateko, berriz ere aurreko kanpainan segurtasunaz itzegin zuten asko, hirun hiri segurtasun falta ikaragarria zeukala, orduan horren arira pixka e, bat erabili du Tresna politiko bezala, ba, e, egun eh dago E, udaletxean. Eta, beno, ba, bere diskurtsoan guretzat, gauza nahiko larriak esan ditu, ez? Alde bat etikan, ba, hori emakumeak eta gizonak bizitzen duten ez dela horren desberdina, ba, ez da egia. Lehenik eta behin, ba, bueno, haipatu dugun rolen egokitzapenaren gatik, pertsepziaren gatik, eskuntzaren gatik, gatik, ez dugu iria berdin bizi, ez? Eta guretzat garrantzitsua da jakitea Emakumeak nola bizi duten, nola sentitzen zara zuk gaueko irutan etxera bueltatzen bakarrik edo nola sentitzen da gizon bat gaueko irutan etxera bakarrik ez, ez da berdina, ez da berdina izango daukagun karga sozial guztiarengatikan. ez eta badaude ez berdintasunak ere bainon, hori osa gure karga sozial hori guztia kentzea edo ez ikikutara erastearena ba, larria da, beste alde batetik ere... Eh, esan, esan dute ba, bueno, ba, aurrak eta eh adineko jendearen iritzia ere jaso barko zela ez ba, lehenik eta behin emakumeak egonbidatuak daude berdindu 680 urte izan edo 12 berez 12 urte eta 80 urteko parte izan ditugu eta alada gustiz ere osea horien or, or, zaintza Gaur egun tamales goaindikant ere eta estatistikoki emakumeen gain erortzen da. Osa, hori azkenean euren iritzitan ere agertuko da ala nola. Noski hau askos osoago izango izan proiektua izango zen. Beudek planteatzen badute parte hartze bat e egotea eta emakume, osea, 3 e adineko jendearen ahotsa jaso eta hiri hobeago e bat egiteko planteamenduak jaso guretzat bikain amar, osea azkenean hitarrak gara guztiak, denak e, denentzako hiri bat beharko genuk, ez? Baina guk naike ge, naigenuena gusti honekin zen e, emakumei jabekuntza hori eman, emakumen ahotsa eta e, jaso eta e, kontzientziazio bat e, egotearena, ez? Azkenean. Ere, nola, nola dago iraiki eta nola eragiten digun.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 onen pean egotea. Generoaren, ikuspuntuaren pean egotea. Ez? Eta hori da, guretzat, ere udal, udalari eskatu gen, oza, diogun gauzarik potenteena, ez pixka bat. E, formakuntza jasotzea e, bertan dauden tekniko guztiak eta txipa edukitzea, denbora guztian, horrelako akatzak berriro ez egiteko, ez egiteko em, saieskak, ez egiteko egin tunelak ez egiteko horrelako akats potenteak, ez? Gero azkenean, ba eki ditzen ditugun akatsak, ez? Bai, Inara López, irungo bilgune feministako kidea, mil esker gurekin egotagatik eta sorionak geindako lanarengatik. Mil esker orain bikas asko dago egiteko.